Gjithëverë. Libri i sotëm titullohet Kush jamun. Kush jamun, në titullin që jepet, një grup i pyetësh dhe përgjigjësish që kanë të bëjnë me vetëdëtimin. Pyetjet iu drejtuan Bhagavan Sri Ramana Maharshi nga një seri Siva Prakasam Pillai rreth vitit 1902. Sëri Pilaj, i diplomuar në filosofi, në atëkoj ishte i punësuar në departamentin e të ardhurat të koleksionit South Dark Arts. Gjatë vizitës të ti në Tiruvama në Laj, në 1902 për punë zërtare, a i shkoj në shpelën viru pakësha në kodrën Aruna Qala dhe atje takoj mjeshtrin. A i kërkoj nga i një udhëzim shpirëtëror dhe kërkoj përgjishje për përpjëtjet në lidhje me vetë hetimin. Me qënë se baga vanë, sëri Ramana Marshi nuk po flisa atërë, jo për shkak të ndojën zotimi që kishte bërë, por sepse nuk kishte prirje për të folur. A ju përgjitje i përgjitjeve që i bëshin me djeste, dhe kur këto nuk kuptoheshin, duke shkruar. Si që kolektuan dhe u regjistruan nga sëri Siva Praka Sanpilaj, atje kishte 14 përgjitje me përgjitje të tyre të dëna nga sëri Ramana Marshi. Ky rekord u botua për herë të parë nga Sri Pilai në vitin 1923. Së bashku me disa poezi të kompozuara nga ai vet, duke treguar se si hiri i histori Ramana Maharshit operoi në rastin e tij, duke i larguar dyshimet e tij dhe duke e shpëtuar atë nga krizat e jetës. Mënyra e veçantë në të cilën do të bëhet hetimi është përcaktuar qartë në 9 jaar. Mendja për bëhet nga mendimet. Mendimi unë është i pari që lind në mendje. Kur hetimi kush jam unë ndiqet me fundulje, të gjitha mendimet e tjera shkatrohen dhe më në fund vetëm mendimi unë zhduket, duke e lënë vetën supreme jo dualiste, të vetëm. Identifikimi i rrem i vetes me dukurite jo-vetësi si trupi dhe mendja, përfundon kështu dhe ka ndrygjim. Sak shat kara. Procesi e timit, naturisht, nuk është i letë, ndërsa dikush pëhet, kush ja mund, do të lindin me ndimet të tjera. Po kur këto lindin, nuk duhet të dorëzoesh atyre duke kundrasi, pyetur, i ndjekur. Për kundra si, duhet pëhetur ku i të pëj lindin. Për ta bërë këto, duhet të, të jeshë jarësakonisht vishilendë. Dërmjet kërkimit të vazhdueshëm njeriu duhet ta bëjë më dietë të qendroi në burimin e saj pa e lejuar atë të ende dhe të humbasë në labirintet të mendimit të krijuar nga vetja. Të gjitha disiplinat e tjera si kontrolli i frymëmarrjes dhe meditimi mbi format e Zotit duhet të konsiderohen si praktika ndihmëse. Ato janë të dobishme për aq kohë sa ndihmojnë mendjen të bëhet e qetë dhe e jashtë. Për mëndjen që ka fituar aftësi në përshëndrim, vetë etimi bëjt relativisht i letë. Êshtë me etim të pandër prerë që mendimet shkatërojnë dhe vetja realizojtë. Plotësia e realitetit në të cilin nuk eksiston në asë mendimi undë, për voja që quetë eshtje. Kjo në thelbë është mësimi i bagavat sëri Ramana Maharshit në nan njarë. Kushtë jam? Un. Ashtu si të gjitha qënjet e gjalla Dëshirojnë të jenë të lumëtur për gjithmon Pamjerim, si në rasin e se cilit Vërre dashuria supreme për veten Dhe pasi lumëturia është vetëm shkaku i dashuris Për të fituar ato e lumëturi që është natyra e dikuit Dhe që përjetojt në gjëndin e gjumit të thell Ku nuk kam mëndje Një duhet e një veten Për këta, rruga e dies, jetimi i formës kush jam unë, është mjeti këlesor. Kjo është pjete e parë që i drejtojtë sëri rama në marshit. Kush jam unë? Trupi bruto që është i përbër nga shtatë humores, mëndryshe dhatës, unë nuk jam. 5 organet e shqisave njose, do me thënë, shqisat e dëgjimit, prekjes, shikimit, shqimi dhe nuatjes, të cilat kapin objekte të tyre përkatse, do me thënë, zëri, prekja, njyra, shia dhe era, unë nuk jam. 5 organet shqisore njose, do me thënë, organet e të folurit, lovisjes, kapjes, nëzirjes dhe lindjes të cilat kanë si funksione përkatset të folurin, lëvizjen, kapjen, nëzjerjen dhe knajsin, unë nuk jam. Pes ajret vitale, prana dhe të tjerat që kryin përkatsisht pes funksionet e frimarjes, unë nuk jam. Edhe mëndja që me ndonë, unë nuk jam. Në sajënës që thashtu, e cila është e pajisër vetëm e përshqypjet e mbetur ato objekteve, edhe në të cilën nuk ka objekte dhe asë një funksion. Unë nuk jam. Nëse nuk jam asë një nga këto, atër, kush jam unë? Pas më imit të të gjithat lartë për mëndurave, si, jo kjo, jo kjo, ajo vetë dje që e vetë me mbetet, ajo, unë jam sila është natyra e vetdijes. Natyra e vetdijes është ekzistencë ndërgejë qelumturie. Kur do të fitohet realizimi i vetes? Kur bota e sila është ajo që shihet, të jetë e qur, atje do të realizohet vetja, i cili është ikuesi. A nuk do të kërë realizim të vetvetes edhe kur bota është atje? marrë kjo si reale nuk do të ketë pse shikuesi dhe objekti i shikuar janë si litari dhe gjarëpri ashtu si njoja e litari që është në shtresa nuk do të lindë nëse nuk alon një uria e re me iluzionit të gjarëprit ashtu edhe realizimi vetës që është në shtresa nuk do të arijet nëse nuk i qëtë besimi se bota është reale kur bota e cila është objekti i shqipuar do të iqet. Kur mëndja e cila është kaku i gjithë njojes dhe i të gjithave primeve, bëjt e qetë, bota do të shduket. Cila është natyra e mëndjes? Ajo që quet mëndje është një fëqie mbrekullueshme që banon në vete. Ajo shkakton të gjitha mendimet të lindin, Përveç mendimeve, nuk ka gjithë të tilë si mëndja. Prandaj, mendimi është natyra e mëndjes. Përveç mendimeve, nuk asë një entitet të pavarur të quajtur botës. Në gjumë të thellë, nuk ka mendime dhe nuk ka botës. Në gjëndjet e zjimit dhe ndrës, ka mendime dhe ka gjithashtu një botës. Ashtu si Meri Manga lëshon fillin e rjetës nga vetja dhe përsëri e të reshë atë në vetë vete. Po ashtu mëndja e projekton botën nga vetja dhe përsëri e zgjitha të në vetë vete. Kur mëndja del nga vetja, bota shfashet. Prandaj, kur botat duket të jetë kjo reale, vetja nuk shfashet. Dhe kur vetja shfashet, bota nuk shfashet. Kur diku shkërkon me këmgullje në atyrën e mëndjes, mëndja do të përfundoj duke e lënë veten, si veta jo mbetje. Ajo që quet vetja është atman. Mëndja eksistojnë që thmonë vetëm në varsitë të një qkajet e rëndë. Nuk mund të i qëndroj vetëm. është mëndja që quet trupi delikatë ose shpirti. Ndryshe gjiva. Cila është rruga e timit për të kuptuar natyrën e mëndjes? Ajo që ngrijet si, unë, në këtë trup është mëndja. Nëse dikush pyet se ku në trup lindi pari me ndim, unë, do të zbulon dhe sa i ngrijet në zemër. Ky është vëndi originës mëndjes. Edhe nëse dikush me ndonë vazhdimisht, unë, unë, a i do të të shohet në atë vëndë nga të gjitha mendimet që lindin në mendje mendimi unë është i parë vetëm pas ngritjes së kësaj lindin mendimet e tjera pikërisht pas shfaqjes së përemrit të parë vetor dalin përemrat e dytë dhe të tretë vetor pa përemrin e parë vetor nuk do të ketë të dytë dhe të tretë si do të bëhet mendja e qet nga pyetja Kush jam unë? Mendimi kush jam unë do të shkatërroj të gjitha mendimet e tjera dhe si shkopi i përdorur për të trazuar drurt e djegur ato vet në fund do të shkatërrohen. Pastaj do të lind vetë realizimi i cili është mjeti për të mbajtur vazhdimisht të mendimin kush jam unë? Kur mendimet të tjera lindin, njeri u nuk duhet t'indjek ato, por duhet të pyes. Për kë povin ato. Nuk ka rëndësi sa mendime lindin, ndërsa të shdo mendim lind, duhet pëtur me zehu. Për kë ka ardhur kë mendim. Për qisha që do të dilte, do të ishte. Për mua. Pas kësaj, nëse dikush pëtë, Kusë jam unë, mëndja do të kthejtë të burimi i saj, dhe mendimi që lindi do të bëjt i qetë. Me praktik të përsëritur në këtë mënyrë, mëndja do të zhvillohi aftësim për të qëndruar në burimin e saj. Kur mëndja që është delikate, deljasht për mestruri dhe organeve shqisore, shfaqen emrat dhe format bruta. Kur qëndronë në zemrë, emrat dhe trajta të shduken. Të mos e lësh mëndje në të dal jasht, por të ambash ato në zemër, është ajo që quet e brëndësishmja, antar muka. Lënja e mëndjes të dal nga zemra, njëhet si e jashtësishmja, bahir muka. Kështu, kur mëndja që ndronë në zemër, unë që është burimit të gjitha mendimeve, do të shkoj dhe vetja që gjithmonë eksiston, Do të shkëllqejë, të shfardoj që të dikush të bëjë, duhet të bëjë pa egojitetin, unë. Nëse dikushve pronë në atë mënyrë, të gjitha do të duken si të naturës sësivës, zotit ndryshe. A nuk ka mjetët të tjera për të bërë mëndje të qetë. Përvec vetimit, nuk ka mjetët adekuate. Nuk ka mjetët adekuate. Nëse me mjetët të tjera kërkojt të kontrolojt mëndja, mëndja mund të duket si e kontroluar, por për sëri do të daljë për para. Ndërmjet kontroli të frimarje si thashtu, mëndja du të bëjt e qetë, por ajo du të jetë e qetë vetëm për a shko sa frima mbetet e kontroluar, dhe kur frima e rifilonë, Mendja gjithashtu do të fillojë përsëri të lëvizë, të tendet thjesht si tyr nga mbresat e mbetura. Burimi është i njëjtë si për mendjen, ashtu edhe për frymën. Mendimi, në të vërtetë, është natyra e mendjes. Mendimi unë është mendimi i parë i mendjes, dhe ky është egoizmi. Është pringa ku egoizmi buron, që edhe vet fryma buron. Prandaj Kër mëndja bëhet e qëtë, fryma kontrollojtë, dhe kër fryma kontrollojtë, mëndja bëhet e qëtë, por në gjënë të thellë, me gjithë se mëndja bëhet e qëtë, fryma nuk ndalitë, kështë për shkak të vullnetit të thotit, në mënyrë që trupit të ruet dhe të tjere të mos kemë për shtypjen sa i kapdekur. Në gjëndin e zhimit dhe në samadhi, Kër mëndja bëhet e qetë, fryma kontrolohet. Frymarja është forma bruto e mëndjes. Nderi në kone e vdekjes, mëndja mban fryma në trup, dhe kur trup i vdes, mëndja mërë fryma në bashk me të. Pra ndaj, ushtrimi i kontrolit të frymarjes është vetëm një ndim për ta bërë mëndjen të qetë. Ajo nuk do të shkatroj mëndjen të. Ashtu si praktika e kontrolit frumarjes, meditimin biformat e Zotit, përsëritje e mantrave, u fizimin e ushqime e tjerë, nuk janë në azje më shumë dhe se ndimë për të qëtësuar mëndjen. Ndërmjet meditimit biformat e Zotit dhe përmes përsëritjes mantras, mëndja bëhet një pikë. Mëndja do të jetë gjithmonën dhe atësake, Ashtu si kur një zinëgjiri e petë një elefanti për të ambajtur në trungun e ti, a i do të shkoj duke kapur zinëgjirin dhe azjo tjetër. Po ashtu edhe kur mëndja është të zënë me një emrë ose form, a jo do të kapet vetëm e të. Kur mëndja zjerojt në formën e mendimeve të panumër ta, të shto mendim bëhet i do bëtës. Por, ndërsa mendimet sidhen, mëndja bëhet me një të sepë dhe të fortë për një mendje të tillë vetë hetimi do të bëhet i lehtë nga të gjitha rregullat kufizuese ajo që lidhet me marrjen e ushqimit satvik në sasi të moderuar është më e mirë duke respektuar këtë rregull cilësia satvik e mendjes do të rritet dhe kjo do të jetë dobishme për vetë hetimin për shtypjet mendimet këto të mbësthur ato objekteve duke në duke u valizuar si valet e njo qani, kur du të shkatërojnë të gjitha ato. Ndërsa mendimin biveten në ngrijet gjithë një e më lartë, mendimet du të shkatërojnë. A është e mundur që për shtypjet e mbetur ato objekteve që vinë nga koha e pa filuar, si të thuash të zgjithen dhe që dikusht të mbetet si vetja e pasër, pa ynun shtruar dyshimit a është e mundur apo jo duhet mbajtur me kombulje meditimi mbi veten edhe nëse dikush është një mëkatar i madh nuk duhet të shqetësohet vetë qai o un jam mëkatar si mund të shfutoj duhet të hequr dorë plotësisht nga mendimi un jam mëkatar dhe përqendroni fort në meditimin mbi veten atëherë dikush me sigurit do të ketë sukses. Nuk ka dy mëndje, njëra i mirë dhe tjetëra i keqe. Mëndja është vetëm një. Janë përshqybjet e mbetura që janë dy lojshe, të mbarë dhe të pa fatë. Kur mëndja është në ndikimin e përshqybjeve të mbara, ajo qëhet e mirë, dhe kur është në ndikimin e përshqybjeve të pa fata, konsiderojtë si e keqe. Mondja nuk duhet të lejojt të jende dritë objekteve të kësaj bote dhe asaj që shqetson njërzit e tjerë. Sa do të këshin të jenë njërzit e tjerë, nuk duhet të ketë uretje për ta. Si dëshira, ashtu edhe uretja duhet të shmangen. Qisë që ka që dikush u jep të tjerëve, ja jep vetes. Nëse kjo e vërtet kuptojt, kush nuk do të jap të tjerëve, Kër vetë vetja lindë, të gjitha lindin. Kër vetja e dikujtë bëhet e qetë, dështë të gjë bëhet e qetë. Për ajë sa në silemi me përullësi, në atë masë do të ketë rezultate të mira. Nëse mëndja bëhet e qetë, njëriu mund të jetoj i kudo. Sa kodë duhet të praktikojt jetimi? Për sa kodë që ka përshqypje të objekteve në mëndje, Ai ja pyetja kush jam unë nevojitet ndërsa mendimet lindin ato duhet shkatërrohen aty këtu në vendin origjinës tyre përmes zemimit nëse dikush i drejtohet thotë ditjes së vetes pa ndërprer deri sa të fitohet vetja vetëm kjo do të ndodhë për sa kohë që ka armiq brenda kalas ata do të vazhdojnë të shtojnë Nëse shkatërohen kur dalin, kalaja do të bjerë në duartë tona. Cila është natyra e vetës? Ajo që eksiston në të vërtet është vetëm vetja. Bota, shpirti individual dhe zoti janë pamje në të. Si argjenti në perlë, këto të treja shfaqën në të njëtë në kohë dhe shduke në të njëtë në kohë. Vetja është ajo ku nuk ka absolutisht asë një mendim undë. Kjo quet që të zië, si. vetë vetja është bota, vetja në vetë vete është undë, vetja në vetë vete është zotit, gjithë shka është siva, vetja. A nuk është gjithë shka vepër e zotitë. Pa dëshirë, vendosë mëri, apo përpjekje, djeli lindë. Dhe vetëm në praninë e ti, guri djeli të lëshonë sjarë. Lotu si lullizonë, uja vullojët, njërësit kryenë funksionet e tyre të ndryshme dhe më pasë pushojnë. Ashtu si në praninë e magnetit gjilë përra lëvisë. Êshtë falë pranisë sotit që shpirë të ratë e drejtuar nga tre funksionet kosmike, ose veprimtarje e pesfishti nore, kryin veprimet e tyre edhe më pas pushojnë, në përputhje me karmat e tyre përkatse. Zotin, nuk ka vendos mëri, as një karma nuk një gjithet ati. Kjo është si veprimet e kësaj bote që nuk nëndikojnë në djel, ose si merita dhe të metat e katër elementve të tjerë që nuk nëndikojnë në të gjitha apsirën që përshkronën. Nga të devotshmit, kush është më i madhi? A i që i adorzonë vetë vetën vetës, që është zoti, është i devotshmi më i shkilqyverë. Ti adorzosh ja vetë vetën zotit, do të thotë të që ndroshë vazhdimisht në vetë vetën, pa i dhona pësirë ngritjes ndo një mendimi tjetër, përveç asaj të vetë vetës. Në që të barë që i dhe të zotit, a i më barë të toë. Me qënë se fëqia supreme e zotit i bënd të gjitha gjyra të lëvisin, pëse duhet që ne, pa ju nështruar asaj, të shqetsojmë i vazhdimisht me mendimet se të shfarë duhet bërë dhe si, dhe të shfarë nuk duhet bërë dhe si jo. Ne e dim që trenim bartë të gjitha nga rkesat, kështu që pasi të hipim në të, pëse duhet të ambajmë bagajin të në të, të voglë në kokë për diskonfortin të në, në vënd që të avendosim atë në tren dhe të ndihemi të qetë. Qfar është mos lidhja? Ndërsa mendimet lindin, shkatërimi i tyre në mënyrë të plotë pas një mbetje në vetë vëndin e originës atyre, është mos lidhja. Ashtu si zhytësi i perlave, lis një gurë në belin e ti, zhytët në fund të deti dhe ati e mërë perlatë kështu se cili prej nesh duhet të jeti pa isur me mos lidhjen, të shytet brënda vetës dhe të marë vetë përlën. A nuk është e mundur që zoti dhe mësuesi të ndikojnë në lirimin e një shpirti? Zoti dhe mësuesi do të tregojnë vetëm mërugën e shlirimit, a ta vetë nuk do të atëshojnë shpirti në gjëndin e lirimit. Në të vërtetë, Zoti dhe mësuesi nuk janë të ndryshëm. Ashtu si gjau që ka rënë në nofullat e një tigri nuk ka shpëtim. Ashtu edhe ata që ka njërë në kuadrin e vështrimit të mësuesve të hirëshëm. Do të shpëtojnë nga mësuesit dhe nuk do të unë basin. Me qitha ta, se cili duhet me përpjekin e ti të ndjek rrugën e treguar nga zoti ose mësuesi dhe të fitoj lirimin. Njeri ju mund ta njo veten vetë me syrin e diesë të ti, dhe jo me atë të dikuj tjetër. A i që është rama, a kërkon një pasyrë për të ditur që është rama. A është e nevojshme që a i që do lirimin të jetoj natyrën e kategorive, ndryshet të atë vasë. Ashtu si a i që dëshiron të hef në beturinat, nuk ka nevoj të i analizoj ato dhe të shoset që far janë. Po ashtu a i që dëshiron të një veten, nuk ka nevoj të numëroj numërin e kategorive, apo të jetoj karakteristikat e tyre. Ajo që në duhet të bëj është të refuzoj kategorit që fshejn vetë veten, botat duhet konsideruar si një ëndër. A nuk ka dalim me zhjimit dhe ëndërës, Nëshimi është i gjatë dhe një ëndër e shkurtër, përvesë kësaj nuk kas një ndryshim. Ashtu si një gjarit e shimit duken të vërteta kur jenë i sjuar, kështu bëjnë ata që janë në ëndër, ndërsa ëndërojnë. Në ëndër mëndja merë një tjetër trup, si në gjëndin e shimit, po ashtu edhe në atë të ëndërës, mendimet, emrat dhe format ndodhin një kosishtë. Aka ndo një dobi letëzimi i librave për ata që dëshirojnë të lirojnë. Të gjitha tekse tonë se për të fituar lirin, duhet të bëni mëndjen të qetë, pra ndaj mësimi i tyre për fundimtarë është se mëndja duhet të bëhet e qetë. Pasit të kuptojt kjo, nuk ka nevoj për letëzim pa fundë. Për të qetësuar mëndjen, njerë ju duhet vetëm të pysë brënda vetës se të shfarë është vetë vetëja. Si mund të bëjë kërkim në Libra? Njeri u duhet a një vetën e ti, me syri në urtësisë të ti. Vetja është brënda pesë mbështjelsëve, por Libra t'ja një ashtyre. Me qënë se vetja duhet e kërkojtë duke edhur poshtë pesë mbështjelsët, është e kodë të kërkosh ato në Libra. Do të vinë një ko kur njeri vë do të arroj gjithë shka që ka mësuar. Parë është lëmëturia. Lëmëturia është natyra e vetes. Lëmëturia dhe vetja nuk janë të ndryshme. Nuk ka lëmëturin në asë një objekt të botës. Ne imaginojmë për mesinjër anësë sonë se e marim lëmëturin nga objektet. Kur mëndja deli ashtë, ajo përjeton mirim. Në të vërtetë, Kër i plëtsojnë dëshirat, ajo këthet në vëndin e vetë dhe gëzon lëmëturin që është vetja. Në mënyrë të njashme, në gjëndit e gjumit, samadit dhe të fikët, dhe kër objekti dëshiruar meret ose objekti i pa përshyër hiqet, mëndja këthet brënda dhe gëzon vetë lëmëturit të pasër. Kështu mëndja lëvisë pa pushim në mënyrë alternative duke dal nga vetja dhe duke u këthyër në të. Në në pëmë, hia është e këndshme Jash në të hapur, vapa është përvëlluese Një person që ka esur në djel në dieti freskët kura rinë në hie Dikush që vazhdon të shkoj nga hia në djel dhe më pas të kthejtë në hie është budala Një njeri mëndshur që ndronë përgjithmon në hie Në mënyrë të njashme, mëndje e ati që e një të vërtetën nuk e lëbë bramanin Mëndja e njërantit, për kundrazi, rëtulojt në botë duke undjeri mirë dhe për pako këthejt për sërinë braman për të përjetuar lëmëturin. Në fakt, ajo që quet botë është vetëm mendim. Kur botë ashtë duket, do me thënë kur nuk ka mendim, mëndja përjeton lëmëturin. Dhe kur botë ashtë fashet, ajo kalon në përmjerim. Farë është urtësia dhe përtimi, ndryshe janë andristi. Të qëndroshi qëtë është ajo që quetë urtësit dhe përtuese. Të qëndroshi eshtë urtësit dhe shmëndje në vete. Telepatia, njoja e njarive të sëshkuarës, të tashmes, të armes dhe mpërtsia nuk përbëjnë një urtësit dhe përtuese. Kila është lidhja me disë mungesës të dëshirës dhe urtësisës. Mungesaj dëshirës është urtësi. Të dyja nuk janë të ndryshme, ato janë të njojta. Mungesaj dëshirës është përmbajesh nga këthimi i mëndjes drejtë ndo një objekti. Urtësia nënkupton shfaqen e asë një objekti, me fjallë të tjera, Të mos kërkosh diçka tjetër përveç vetës është këputje ose munges të shire, mos largimi nga vetja është urtësi. Cili është ndryshimi mi disë hetimit dhe meditimit. Meditimi konsiston në të menduarit se vetvetja është braman, eksistenza, vetdia, lumëturia që farë është të lëshimi. Hetimi në natyrën e vetë vetës që është në robëri dhe të kuptosh natyrën e vërtet të vetës është të lëshim. Falim nderi si qithëve. Kë ishte dhe libri tituluar Kushja mund nga sëri rama në marshi. Uroj që të keni marë gjithë që ka me vlerë nga këllibër sepse me të vërtet ka të isa Pik pami është shumë kritike për të mësuar redhë kësaj. Gjëndje jetë qëndje s'jone jemi. Mënë ta dë gjoni për sërinë nëse është e nevojshme. Nëse ndjeni më të letë, mënë të shkoni në website-in tim, jo në web.data.blog edhe të shkarkoni personin për dëfët e këti libri. Nëse ndjeni më mirë, ta ledzoni atë. Por me të vërtet ka disa mësime shumë të vlefshme për të mësuar nga ky libër. Ju uroj gjithë të mirat dhe përsëri faleminderit.